Відмовитися, і групою вони прослідували до сріблястого Фольксвагена. Його заштовхнули на задні сидіння, затисли з боків, немов пасажири метро у годину пік, і повезли до відомого усім киянам будинку, де ввічливо, але твердо, попросивши віддати мобільний телефон, посадили у невеликій кімнаті біля столу, знову розмістившись колом, хоч зараз вже не так щільно. Старший сидів навпроти. Уляна слухала уважно, не перебуваючи і не ставлячи запитань. Вікінг розповідав послідовно і докладно, певно, викрадачам, попри перевагу у силі і відпрацьовані прийоми психологічного тиску, не вдалося викликати паніку у своєї жертви. Хоча страх, напевне, був, а хто не злякається, коли його силоміць і без пояснень забирають до СБУ. Ба навіть з поясненнями. Від пояснень у таких ситуаціях легше не стає. Уляна одразу кваліфікувала цю СБУшну групу як викрадачів, тому що затримання, а тим більше арешт, вимагають ретельного дотримання закону, розпочинаючи з повідомлення про юридичні підстави для подібних дій. Жодна зустріч навіть з керівником СБУ – не може слугувати причиною для насильницького перевезення людини кудись так само, як і утриманні попри його бажання. Це по-перше. Під час розмови Віка сиділа збоку і схвильовано зазирала в очі то чоловікові, то подрузі. Ну, а Вікінг тим часом провадив далі. Звісно, обіцяної зустрічі з Хорошковським не відбулося. Натомість був банальний допит, без дотримання формальних процедур, таких як повідомлення про гарантовані Конституцією права, без оголошення суті справи і навіть без протоколу. Телефоном безцеремонно заволодів молодик, що сидів біля вікна, і тут таки почав тиснути на клавіші, намагаючись дістатися пам'яті апарату. Уся розмова концентрувалася навколо двох напрямків – роботи у архівах СБУ, і кола знайомств серед істориків та опозиційних журналістів. Коли працював в архівах? З якою метою? З якими матеріалами? Чи копіював? Чи фотографував? Чи робив записи? Усі ці питання ставилися послідовно та впереміж по кілька разів у різних комбінаціях. Серед знайомих першим... Випливло прізвище Руслана Забілого, директора львівської тюрми на Лонського. Він не так давно теж мав подібну пригоду, подробицями якої щедро поділився журналістами. Тому можна було припустити, що усе це ланки одного ланцюга, який з невідомою метою плетуть українські лицарі й кинджала. Втім, чому з невідомою? Про мету цих заходів можна було досить легко здогадатися, і це, безперечно, була спроба залякати істориків, які дозволяють собі надто сміливо трактувати, а точніше перетрактовувати те, що відбувалося в Україні у 20 столітті, зокрема під час Другої світової чи то Великої вітчизняної війни. Віднедавна у офіційний обіг повернулася стара радянська назва. Адже окрім футбольної хвороби, викликаної Єврочемпіонатом, у влади цього року відбулося загострення хвороби історичної. Раптом ні сіло, ні впало. Звоїстоно несосвітенним пафосом було відзначено 65-річчя перемоги. Що за ювілей такий дивний, 65? Втім, президент безупину знімався на тлі ветеранів та під камери пив із ними горілку. Хрещатиком крокував парад, небачений вже багато років. Ветеранів з орденами вистачило не тільки на 100 грамів з Януковичем, не лише на трибуни та ходу Майданом Незалежності, але й на те навіть, щоб відправити на експорт до Москви, де теж святкували. На все, що стерчить, ба навіть висить, в'язалися смугасті помаранчево-чорні стрічки у кольорах Ордена слави, машини, ласкани, паски, навіть паркани прикрашали ці стрічки, і залишалося дивуватись, де взяли таку кількість матеріалу це ж вам не червоні банти, які можна нарізати з будь чого, і навіть не державні кольори, яких теж не бракує, а досить специфічна на замовлення створена річ. Складалося враження, що відбувається своєрідна. Сатисфакція за переможні помаранчеві стрічки, які прикрашали Київ під час Майдану. Звісно, ці люди не здатні були нічого вигадати, а зате легко мавпували чужі технології. Ну а про переможну воєнно-історичну істерію з усіх телеканалів годі й згадувати. Теми стрічок в СБУ не торкалися. Але вся країна і без того знала думку Вікінга щодо цього. Не один раз в ефірах та інтерв'ю, не в одній статті на сайтах він переконував, що помаранчево-чорні смугасті шеврони на одязі під час війни носили аж ніяк не радянські переможці, а навпаки вояки гітлерівської російської армії Власова. Бо це Георгіївська стрічка, яку знов-таки змавпували сталінці. Проте на ентузіастів, Перемоги, ця прозора думка чомусь не справляла враження. Однак окремим наголосом у допиті стали знайомства з істориками за кордоном і, перш за все, з країн західних сусідів. Із цієї останньої обставини можна було зробити висновок про підрозділ СБУ, який проводив викрадення, контрозвідка, і про можливий напрямок розвитку справи, розголошення секретної інформації – або й шпіонаж, залежно від фантазії оперативників і стійкості клієнта. Судячи з усього, після музейника забілого, служба пішла за широким списком його колег, починаючи, звісно, з власників відомого імені та незалежної думки. Зрозуміло, що кожен з них мав різний потенціал спротиву. Хтось – тверді переконання, хтось – високі звання, а хтось навіть і зв'язки, тому складалося враження, що справу закручували масштабно, використовуючи весь арсенал залякувань – від звільнення з роботи, аж до можливого судового процесу за зраду батьківщині чи шпигунство. Оперативники мінялися за столом і у такий спосіб промаринували бідолашного вікінга майже вісім годин без шматка хліба і ковтка води. На закінчення дали папірець і переконливо попросили написати зобов'язання не розголошувати зміст розмови стороннім. Голодний та емоційно виснажений історик, звісно, документ такий написав, після чого отримав назад свій мобільний телефон, перепустку на вихід і запевнення, що незабаром зустрінуться ще. Ото і вся історія. Уляна не спеціалізувалася на кримінальному праві, але університетська освіта – це не хвіст собачі, а крім того, вона мала широке коло знайомих адвокатів-кримінальників в усіх сенсах цього слова, а тому досить швидко визначила, що треба робити далі. Поки що йдеться про організацію самооборони. Це я можу забезпечити власними силами. Але якщо будуть ускладнення, треба звертатися до фахівців. Вікінг нічого не мав проти, а Віка дивилася очима сповненими надії. Зникнення і раптова з'ява чоловіка справили на неї таке враження, що зазвичай балакуча, навіть галаслива. зараз вона сиділа буквально проковтнувши язика. А чи то абревіатура СБУ справила таке враження все-таки «Служба безпеки України» То не жарти. А ви повинні зрозуміти, що головна їхня задача залякати, залякати, а потім примусити робити те, що вони скажуть. Я розумію, охоче кивнув чоловік, у 20-му столітті КГБ точно так працювало з дисидентами, я в дискурсі цієї проблематики. Це добре, що в дискурсі, але зараз залякати людину складніше, ніж тоді, і вони вдаються до фантазії. Тому будьте обережні і готові до будь-яких несподіванок. Будь-яких несподіванок – це звучало загрозливо. Але історик, як ніхто, мав знати, що радянські спецслужби ніколи не обмежували себе юридичною площиною. У хід ішло все – від репресії на роботі до тиску на дітей. Особливо, якщо ті доросли вже до віку юнацьких зваб. Протилежна стать – алкоголь, наркотики і мордобої. Слава Богу, світовида ще ходила до садка, і боятися варто було хіба кіднепінгу, засобу, до якого спецслужби вдаються лише у крайньому випадку. СБУ останнім часом демонструвала, що готова стати, якщо ще не стала, філією російської ФСБ, нащадка і спадкоємця КГБшної традиції. Починаючи з молодого керівника, який, будучи українцем за паспортом, увесь свій бізнес та інтереси зосередив саме на московських теренах. І те, що на посаду його призначив ще попередній націонал-демократичний президент Віктор Ющенко, той самий, за якого боролися на Майдані, свідчило – хвороба має довгий анамнез. Давайте домовимося, що, по-перше, ви без правильно оформленої і врученої повістки, більше до них не їздите. Зачекай, раптом вийшла зі ступору Віка. А якщо вони знову силою? Уляна мудро посміхнулася. Якщо вони ще раз спробують чинити такий фокус, треба піднімати гучний скандал. Так, щоб чула вся вулиця. При слові «скандал» Віка радісно закивала, а Вікін глянув на неї скептично – «Гадаєте, допоможе?» «Ну, ви повинні це знати, ви ж історик. Пацюки бояться світла, спецслужби – розголосу». «Ви вмієте кричати?» – запитала Уляна. Він розгублено поправив окуляри. «Ну, як вам сказати?» Тут Уляна підняла голову і раптом загорлала на повний голос. «Рятуйте! Мене хочуть викрасти! Це бандити! Подзвоніть у міліцію!» Ну, якось так. Одразу перейшла вона на буденний тон. Зрозуміло, вікінг замислився. Я читав десь про подібний епізод, здається, на бока. А треба не читати, а кричати, Уляна поважала ерудицію, але не абстрактну, а дієву. Давайте. Що давайте? Кричіть, як оце я. Ми з Вікою вас викрадаємо. А ви кричіть. Як кричати? «Голосно!» – Уляна підвелася і, як могла, міцно вхопила історика за плече. «Віка, давай, викрадаємо його!» Віка дивилася розгублено. «Припиніть!» – засміявся вікінг. «Гучніше!» – скомандувала Уляна, владно шарпаючи його. «Припиніть!» – не чую. «Що ви робите?» – науковець розгубився. «Може, це вперше у біографії жінка намагалася застосувати до нього силу?» «Віка, не сиди!» Але та отеріло переводила очі з подруги на чоловіка. «Я знаю, що треба робити», – мляво опирався історик. «Усі знають, не всі роблять. Спробуйте один раз, і тоді, коли буде треба, все вийде саме собою». «Віка, бери його за руку». Добре. Черешенька нарешті вийшла зі ступору, підвелася і стала впритул до коханого. На відміну від уляниної, її масивна фігура і справді віщувала небезпеку, а особливо міцні руки, які вхопили чоловіка за друге плече. Ну, гаразд, зітхнув історик, набрав повні груди повітря і раптом заверещав так, що у подруг аж вуха позакладало. Рятуйте! Гвалтують! Жінки заклякли, заскочені. А потім від реготу буквально зігнулися навпіл, безсило опустивши руки. За мить до спільних веселощів приєднався й вікінг. Можна і гвалтують, відсміявшись, резюмувала Уляна. Більше людей зацікавиться. Вона почекала ще трохи, поки атмосфера веселощів трохи знизить градус, а Віка припинить обіймати свого чоловіка, до якого допалася завдяки цій імпровізації. Тепер друге. Запишіть мій мобільний на гарячу кнопку. Без мене жодних розмов з цими покидьками. Наступного разу вони можуть писати протокол, а там треба бути особливо обережним. Добре, слухняно кивнув Вікінг. Тільки я ні в чому не винен. Ні. Ну як взагалі можна отак хапати безневинну людину? Звично заквактала Віка. і найгірше... Що безневинно. Уляна на секунду замислилася, як подати своє міркування так, щоб не залякати, а навпаки, стимулювати до боротьби. Давайте спробуємо зрозуміти, що вони замислили.